Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu wa s-salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa men tëbihahum bi ihsan ila yom indin Allah në madhu arafalë ndërojmë, më tëmperëtjindim dhe falë e kërkojmë ndër sallafdata dhe bekimët Allah u Qofshin bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi familët i shokët dhe të gjithët aqen djekin këtë rukë dhirën dhëndit në fundë të kësaj bote Të ndrua, Allah zërë besimtar, në takimin e kaluar, kemi përmbyllur trajtimin e surës e l'humeze. Dhe aty e kemi përmendur se, si duhet na me i kuptu dhe me i trajtu përmtimet, po edhe kërsnimet e Allahu Gjellë Gjelaluhu. Dhe aty e kemi mësuar se, për sletve, pra duhet jetë i kujdeshën besimtari që të ruhet nga se kryrësit atyre vepre i ka kërsnuar, Allahu i madnuar me dënim të dhim shumë të rapt. Surja vijuese pas surës e l-Humeza, e që ne dhe të filoj me e trajtu sot, insha Allah, është surja apo kaptina e quajtur kaptina e l-fil, kaptina e elefantit. Kjo surë të ndërlëzri ka, pastaj ata dhe ka zbrit në Mekë. Sa ishte ende Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem në Mekë, ende pa u shpërngul, zbritën këto ajete të kësaj sure të bekuar. Para sa të kalojmë në komentimin e kësaj sure, ajo ja, është sure e shkurtë. Allahu xhallahu ala këtu flet për një ngjarje. Ja. Flet për një rrëfim interesant që ka të bëjë me mbrojtjen e Çabës. Ënde para se të kalojmë te komenti i ajetit të kësaj sure, dua që shkurtimisht të rrfaj historikun e kësaj ngjarje, për çfarë bëhet fjalë. Dhe pse ka marrën emrin Sureja e Elefantit? Për çfarë elefanti bëhet fjalë? Në Yemen ishte një udhëheqës Atje ekste do thot pushtet i zgjatur Abisini i Abisinisë asaj kohe. Abisinia asaj kohe Etiopia ishte një nga perandoritë më të mëdha asaj kohe që kishte shtrit pushtet edhe në pjesën e arabëve, krahos pjesës së Afrikës që ekste. Atje ishte një udhëheqës, një mbret i quajtur Ebrah. Që Ebrah por pikë ky dhe dëshuron të që epicendra e njerëzve dhe atraktive të jetë vendi ku ai udhësqente. Jemini, Jemini Socum. Andaj e ndërtoi një kisht të madh dhe thuhet ishte diçka shumë e mahnitshme. Ishte diçka shumë e bukur. Domoht merrte sy të, mërë të sytë njerëzën nga bukuria. Investim i madh kishte bërë ti. Ai të shon që njerëz nga gjithë thonet më ardhmë kët vend, më vizitu kët vend, më u kthy ka ky vend. Mir po në kët plan të ti i pengonte në mos të mëdha autoritete që kishte një faltore tjetër, një shtëpi e Zotit në një vend tjetër e që ishte Qabja në Mekë a i tentojnë të format të ndryshme që me e zbeh vjerën e Qabës, ko nuk patë mundësi. Dhe vendosi që ta përdarte e dhunën, ko nuk patë mundësi me format të caktuara me e zbeh rëndësin e Qabës dhe me erënu autoritetin e sajnë gazdamat e njerëzve, atërë e pregaditi u shtri. Dhe a i shte përëndurie madhe fuqi, dhe nisi ushtri të madhën e dretim të mekes. Që tjetë, do të tëtë, më i organizuar dhe më i armatosur, a i mori edhe me vete elefant. Do në atë kohë ishte si kurse te në këtë kohë, kështu i delefantit dele, për para me shpat, me shtiza. Andaj rënante për para, a i shkelte që ka për para, pas taj ushtria shkanë të pasti. Nëso arabët, në atë kohë, më ato mjetë e modeste, në atë do, do të organizim shqoqëror të dëbët, e kishën të pamundur me i rezistu kësaj ushtëria a ju nis në dretim të mekës u përhap lojmi se një ushtëri e madhe në kryje me një udheqe të quajtër ebrehe ja kamështu i qabës kër u afruan afër mekës unë daljen në aty me një vend dhe deshtër me përhap një loj panike e dhe frikën në mesin e banorët të mekës që asë kush mësë me rezistu, me u alëshur rrugën komple që ata të bënë që farë të dojnë. Dhe të ndrëllëat dhezër, banorët të mekës u alarmuan dhe ikën në kodrët të mekës, nga se mekështë rrëthuan nga kodra, ikën në kodrët mekës nga se fmi, e gra, e burra, e gjithë ikën, nuk paramendojnë me rezistu, e pa mund shme ishte me rezistu. Ibrahima uzurpoy devet e Abdul Muttalibet. Abdul Muttalibe ishte udhëheci i Qurayshve, udhëheci i Mekës dhe gjyshi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e uzurpoi këtë devë, ky ishte burimi kryesor i jetës së tyre. Atherë Abdul Muttalibe kërkoi takim me Ibrahim. Kur u takua me Ibrahim me këtë mretin zulumqar, këmreti po i thët Abdurmut Talibit, se Abdurmut Talibit, i shte njëri i pashëm, i shte njëri i madh, i fuqishëm, më autoritet, në seke si po të ka bo për shtypjit mirë, dhe po se e po, Ebreheja tha, të kam pasë për qefi si burë, por i ligje të regu, Ebrehe po i thëtë, Abdull Mu Talibit. Je të regu i lig. Pse i lig? Pse i dëpt? Unë kam arë me të rënu shpin e zotit tënë. Unë kam arë me rënu këtë faltore që ju e madhënani dhe shajtnani. E ti nuk po vjen me më folë për këtë shpi, me negociu me mu, nuk po vjen me më lutë, mu ljargu, po po vjen me më lutë për deve të tua. Që fa njëri e ti kështu apë tonë? E me ndëndë dhe se e ka zënë gusht Abdullimu Talibin. Ndërsa Abdullimu Talibin e kështë e përriqin e gacme, e i tha, kjo shpije ka Zotin e vetë, kjo shpije ka Zotin e vetë, e mbronë Zotin këtë shpij, kështu ka qenë gjithmonë, ama deve të në të mija të mundë vindeve të përë, ndër e marën për punë të mija, ashtë të pinë e mbronë Zotin. Dhe nga kjo përgjigë që dit e breheja, mirë pa, nuk e mori ser seriozisht këtë përgjigje. Ja këthau, dhe më thonë, ja këthau Abdur Mutalibit e, devit e ti dhe vendosi që përmes elefantit me rëzu qabën, me godit. Dhe përmenën transmitimet të nërme se nuk le viste elefantin nga dhandi ti, monë, Ata katë e godetin nuk leviste Nga se zotit të barë e këtale A kështë vendosë kufinin, të vendosë ku finin Për tekse vje nuk leviz Dhe Allahu Gjellar Gjellar Hu e bën me leviz kë dan Dhe e blokon kë dan A i bën që fartë dan Nga se është zotit i gjithësis Gjithë shka shëndorë në ti Dhe të ndrëllëzër Ebreheja Mëhon Prap nuk morim sëm Prap deshin format të dyrë Me e rënu qabën E atër Allahu Gjellar Gjellar Hu e adër çepërkët ushtri dhe për këtë ngjarje flasuri Afil. Dërgoj një ushtri, më u habi çfar ushtri e dërgoi Allahu xhalla xhelalu. Ngase Allahu Tebaraka ve Teala të dozë ka ushtar shumë. Allahu thot në Kur'an, "Wa la ya wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu." Numrin e ushtarëve vetë nuk e di as kush poshtë. Era është ushtari i Allahut. Shi është ushtari i Allahut. Apo Bora, breshni, njerëzit, me lajket Krejt që ka ka kryu Allahu që levalja e përdor për aqfaraj dan Andaj ka pas rrasë kër Allahu ka shkatru popoj me erë Ka shkatru popoj me tufan, me shije, me, me uj A i përdor që ka dan Dhe nuk ka mundësi me i rezistu Kësoj askush As njëherë Nga se atë që Allahu e më poshtë Nuk ka kush indihman And lau, dhe Allahu Jellaluhu dërgoni ushtri me disa shpend që bartin me vete guraleca, një e kishen në sqepin e tyne e nga një në kthjetat e tyne, konkretisht tre guraleca. Dhe u mbush qielli me këta shpend dhe kalonin mbi qytetë dhe hudhin këta guraleca. Gurtë vangel. Don sa, dasha pak më tej se kokra pas ulit apo. Vangel i hudnin pëjnë arti, mirë po, kur bin të guri, mbi ta, dhe përton të nga koka dhe të fundi këmve, i shpant të mëzis i plume, dhe shtangë është në moment, dhe kështu Allah gjallë, i shkatroj, këta njerë që tentuan me erënu qabën, dhe erën në ushtrit madhe, dhe erën të pregaditur, erën të mobilizuar, e të armatosur, me gjithatë, asë nga këtu nuk ju kryu pun nga së Allah Gjelleola i shkatroj me atë që aja ka përzit. Dhe kjo ka ndoëtë, drullëzër, dhe tëtë diso muaj, pikën të vitin, kur ka lindë pejgamberi sërëllahu aleyhi vësëllëm. Andaj kjo surë, të drullëzër, fletë për këtë njëjarje, mirë, po në këtë njëjarje, kjo surë në të rëganë, Vlerën e qabës. Kjo surë e gjithashtu është një laj e, të reguasi se Allahu Gjellaluhu parase me ndërgu pejgamberin sallallahu a sallam, ka para pregadit kura ishet që t'jendë gathë shumë me besun pejgamberin sallallahu a sallam. Ata e panë madhëni zotit. Ata e panë si Allah e mbron qabën. Këtë qabën nuk e mbrët në idhujt që ta adhronin, e dhronin. Po e mbrëti Allahu Gjellaluhu. Pra da ishinë të përgatiten me besu, edhe pse pastaj ata injoruan këtë argument edhe e refuzuan. Kjo është ajo ngjarja që flet për te Surja e Elefontit. Dhe kuptua pse ka moral në Surja e Elefontit. Kjo sure të, do të them, ë përpara tek Dietar tashm, herësh nuk është ndarë nga Surja Kurajsh. Qase pas saj, sikur që më komentuat, Surja Al-Ilafi Kurajsh në kush mdo nga surja kurejsh nga se është në tematike për bashkët Allahu Gjellohona i përkujton kurejshet për begatin që u a ka dhenë e ndërkëto begati është edhe ruatja e qabës dhe mbrojtja nga ushtria e brehes Qfar thët kjo sura? Allahu thot Alam tëra kejfe faale rabbuke bi ashabin fili Alam tëra Kajfe faale rabbuke bi ashabi l-fil Ti o Muhammed A kepa Qfar u bëri zoti Pronarve të elefantit Qfar u bëri Allahua atyna A kepa aty Këtë se kështë e pa, te... pa Muhammedi sallallahu e sallam Mirë po pa, Pas i ka qenë gjari e vërtit e sakt Allah po i të rëgën së edhepse nuk e qenë pranaje dhe mera si ku se me e pa. Dhe këtu një dubi që duke kuptunat e, se ka shumë gjyra Allah në kuran që nga fletë për to, na nuk i kemi pa. Ashtë në të kaluaren, e ashtë për ato që Allah nga lejmën për të arru, na nuk i kemi pa. Mirë pa, për diri sa Allah u fletë për to, dhe aj nga lejmëran për to, Në nuk duhet të dalojmë mes asaj që nuk e kemi pa dhe asaj që e kemi pa, për të pranuar dhe vërtetua. Prandaj, nëse Allahu gjallë u ala fletë për diçka që na nuk e shohim, a duhet të kushtëzojmë edhe na të shohim, apo mi aftën që Allahu ka onë se e gëzistan? Pa neve si besim tanë mi aftën, a ka thonë zotin? U kry, e shahun e se shahun e, unë shumësene nuk i shahun. Shumësene nuk i shahun, bërë. Nëse të pashëmun njerëzit e kushtozojnë besimin e të c kanë me pa. Po mirë, ka shumë gjë që ti nuk e ke. A dhe i beson? Se të ka informu dikush i besueshëm apo? A e kanë pa na për shembull në nga figurat e historisë kaluar, a kanë pa? Edhe se kanë pa ona. Një figur karnu para 200 vete A se kena pa E pëse po beson për a që ukon Po njerë të kanë kalzu Dë më thonë të kanë informu njerë të besushme po. Sa so konë venën në bot Të si ke pa po, A më beson që janë Pse? Pse dikush që ukon atje Të ka informu se e ishtë një venë që së të të shëtë Përëndaj po. nuk duhet me qenë Asë nuk është Burimi i vetëm i njëhuris për njerën Shikimi Ose prekja Nuk ka është njerëzit besojnë atë mbi bazën e kujt? Lajmit. Me kush më të lajmëruan, dikush i besuesh më bash? A besojnë njerëzit çdo po besojnë. E po mirë, kush është më i besuesh se Allahu xhalla xhala lu? Askush. Allahu thotë: "Waman asdaqu min Allah?" Qila. Kush t'informon ti më saktë dhe më drejt se Allahu? Askush. Andaj ne se Allahu xhalla wala të dënozë na informo për ishka. Në ka lejmru për iqka, nëse kena pa ata, nuk kam e rëndësi të kevull e a kena pa, se kena pa. Më rëndësi është, a e ka thonë Allahu Gjellewala edhe a e ka thonë Peygamberi sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu. Kjo është baza e besini tonë. Shikonë Allahu Gjellegjerë në film të Koranit, dhe nësot keni mundësi, përësër një saba të prepara, njërë që në tje mra pa, nësot keni mundësi, afroni saba, sot keni mundësi afroni, Allahu ishë pënd Allahu Në, në filim të Quranit Kjo është më nënësimi kuptu nga se kë kjo është baza e feston Baza e islamit është kjo Baza e të besuarit e dhe të shkjo Në filim të Quranit Allahu i manuar flet për Quran Unë të kalë zënë Qka kjo Quran? Dhalik e l-kitabu La rejbe fi Allahu thot ky është një libër që nuk ka pik dyshimit tës, ka hamendjen tës. Gjithçka që ka është e vërtetë. Ky është përshkrimi i Allahut për Kur'anin. Pastaj Allahu përmend se nga ky udhëzim kanë përfituar njerëz të mirë. Kush janë ta njerëz të mirë o Zot? Këta njerëz që kanë përfituar nga Kur'ani, kush janë? Cilësia e parë tyne Cilësia e parë të në është e ledhine ju minune bil gajmë. Ata që i besojnë, asaj që është e fshejhur. Ata që i besojnë, asaj që është e padukshme. Besojnë. Pse? Pse Allah ju ka thënë ato. Andaj, na besojnë se ka gjennet, na besojnë se ka jetë vareza, na besojnë se ka gjëhënëm, na besojnë se ka melek, na besojnë se ka krije sa tira që na nuk i shojmë e shumë tjera që Allah u kalemur për tajnë na nuk ishojmë me përna besojmë të opër pse? përna Allah u ka thonë kështopë kër Allah u diqka u di thotë i mirë që kjo është e mirë përte mi a duhet na me e pravu me thotë e mirë paska zotë i ja përta na si besimtar nuk kene më me e pravu nga se në fe nuk ku eksperimente në islam nuk bon eksperimentet pa shambull në shkenc ku eksperimente në fe s'ku eksperimente është ka këse feja nuk zbulohet. Feja ka zbit nga Allahu Gjellewala, feja besohet dhe pranohet. Ndërsa, ligjet e Allahu në natyr, ligjet kosmologike, Allahu Gjellewala i kanë zhit njerët me hulumtu, me zbulu, që me shtudir. Kjo është të të shka, kjo është me i dan tjetër. A tje duhet me zbulu, a tje duhet me bo eksperimente, nga qka përbëhet, qëfar elementet kimike ka, si bëhen ato ligjet fizike, a tje, a tje zbulohet, a tje bëhet eksperimente për në fezbojt e eksperimentet. Nëse Allah ka thonë përshamu se kjo është e mirë, nuk du të me qunë laborator, hadet për këqyrim na, jo kështë. Ose nëse diçkaft, Allah e ka unë e keqe, kjo është e keqe, zbanë, nërga uni. Nuk du të me pritë na përshamu në i zbulim shkencor, atje e mubinë së është e keqe. Zbulimit shkencorat të në vëzët që vërtetojnë sot, atje ka th Ne ashtojm bindesh të vërtet bindjen, ama nuk e kushtozojmë pranimin e asaj që Allahu ka thënë me zbullim shkencor apo. Jo. Ba. Për shembull, në e agjërojmë Ramazanin për shkak se Allahu na ka bën obligim, apo për shkak se shkenca e ka vërtetuar se ka dobëna që ne na agjërojmë. Pse ne agjërojmë? Për të parën. Psa i ka dhonë, Ja, Ejuhelle dhine amënu, Kuti bë alikumus sijam, Oj që keni besuar, Juho është bërë obligim a gjërimi, Ne a gjërojmë, Ne a gjërojmë, Edhe pëse në është a nuk e dim, As një dobi nga dobit a gjërimi nga nuk e dim, A ma jemi të bindur, Jemi të bindur, Se Allahun nuk obligon dhe qka që është në dëmë tonin, Qka më rëndësijetën, Unë e zdi qëfar dobi ka a gjërimi, Nuk e di, thot E di që dëm nuk bën, për shkak se Allahu nuk i bën robët e tij. E pastaj kur shkën staresht, mjekësia vërtetën dobitë agjerimit, e pastaj këto detajizime neve na bojn dobi më kuptuar edhe kët aspektin tjetër, që këtu besimtari beson atë. Nëse Allah i ka diçka dëmshme, Zoti te barekota të rrot nazë e ka ndaluar alkoolin atë. E ka ndaluar alkoolin. Edhe atëherë kur njerëzit nuk kanë pas laboratorë, edhe nuk kanë pas mundësi me i zbuluar dëm të alkoolit. Edhe atë për atë është haram alkooli. Edhe për asaj ku muslimani nuk e pinë, e lojnë anash. Sa të pavërtetuar me zbulimin e dëmit i tij, dëmit i tij, dëmit i tij vetë. Kam dëgjuar nga shkencëtar të njëu er thotë se nëse shikojmë për bërin e njerëzit nga brana, qelizat e tij, ato që Allah ka kriju dhe për bën alkoolit Do të shumë se krejt që ka ka në alkol është me kundërshtim ma që ka të njire. Për, kur gjështë përputët me taftën? E kundër të është. Gjithë që ka, që ka ka ati është dëmshë për njirin. Këto e ka ditë Muhammed -San, e Sanë? Këse ka ditë, i ka dhe Allah o thujnë, mu nërgua dhe nërgohoni. E gjithë nga e që Allah e ka ndaluar. Për. Andaj, kër Allah unë ndalën diqka, mos të kontestujmë e po qësto të po ky e ka bëu po kthi ka i ka dalë s'ka mirë aftë. Nëse diku ti ka dual mirë i ka dalë për diçka tjetër ose sprov, po realisht është e dëmshme. Prandaj alamtera kefa. A ke pauti si Allahu xhallahu ala. Vale. A ke pa? Ja se ka pa. Amati promesim me pa, çashto të çtop. Unë kur po tregoj se ka kanë duat, Allah po i thot Muhamedes, unë po tregoj se kanë një ushtrim, merzu çabën, unë i komyt. Në këtë formë një komitë, të se ke paket punë, asë nuk është filmuaj e njarje, nuk është një gjizuaj e njarje, mirë për, ju besëni, si kurse me e pa të filmuaj, që kjo është dobija, e lem të ra kejfe, e ke pa qyshë, edhe këtu, për fund, në film të këtja jeti, i mjende, Allahu thëtë, kejfe, e ke pati, si, që kjo fjola, si, si ka, si, si ka bërë Allaho me këta, si, mnyra, ka, si, si shpejë shumë e shkurt, si, shkurt, po shumë ka do bjevë të, e me ditu, të nërdozër njëri ju, në shumë veprat zotit gjelë dhe gjelë alohu, shkatrimi i ushtrisë e ebrez, ashtë një veprat zotit, apër. po sa ka veprat zotit, shumë, nga veprat më madhështore, të Allaho gjelë dhe gjelë alohu është, krim i njerit. A ka shikuar njëri si e ka krijuar Allahu njerin? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allahu thotë, edhe në veten e juaj ka argumente. A i a nuk e nduki pa? Që rasti se si ti ka folë Zoti. A është e mundshme këtë kë më kon rastësisht, këtë kë më kon pa qëllim, këtë kë më kon hajde çashtu një herë na kon kështu te kështu te kështu të tani e pei, a? A është e mundshme më kon bashë ashtu? Sa është e mundshme, e pamundshmërt. Si. Si a dhe medito, si? Medito si shati a kemë dënur si po shohunë. Medito si po dëgjanti, a din çu dëgjanti? Mrekullia e Zotit do çu punon vesh vazhë. Çu shemë zërin pe jashtë, pastaj stabilizon këtu për më marr të gatshëm, nëse është bërtim e madhe, e zvoglon, nëse është zë ul, e rrit që ti mëni mirë. Kë pajisë mëna që ta kap Allahu fal. Mendon pak si punon kjo? Si shes syni, apo? Si punon zamra, si punon mëlçia, si punon muskulit, si lëviz dora. Mrekullim, mrekullim dy mrekullim. Sa të shiko për shembull, vetë prej një organi të njeriut janë dalë me 10ra shkenca. Jo jo teori mendime, shkenca. Shkenca. Në dorë për shembull. Me ashtin, me nervat, me mishin, mëlçurën, me, lkuren, me... Shkencën veti, nga një dorë, në stazëm nga të tjera, vëshë në tru, sa so shkencët nga dojnë nga tru një njërët, edhe ende, edhe ende, hon, për të thojnë, e pranojnë, zë, aja që kemi zbuluar për tru në shumë pak, në krasim maqë, pritit me e gjithë qka, qka ka këtu, anë i si, që ka lapat, si, e lënë të re, kejthe, e kejpati, si, i ka shkatrua lau, e kjo si, duhet bëdë në gjitha, punë ditë sot si tfurizon Allahu si kujdes Allahu si ta kam mësu me pa si ta kam mësu me dëgjuar si ta kam mësu me ecë si ta kam mësu murrit si ta kam mësu gjithkët si eh, si bien shi si çendron toka shumë si i kemi në ndonjë që kanë kanë i pyetja ngani pik pyetje më saj kërkojnë përgjigje pas secës përgjigje tanëzo çendron madhnia Allahu xhallahu xhala lu çendron madhështimi Allahu xhala xhala lu Andaj nuk dorë që mi kalu fjolë Që ka Allahu e lëmë të rakejtha A ke pati, si Me në pak, që ishë Allahu i shkatëroj Në këra me, me Me analizu këtë në tarmen Si ka shkatëroj Allah gjallë e ola Për me, me qitë në pa Madhëstin Allah gjallë e ola Së ajo është Tha'alun li ma ju rid Ajo është që bënd, që ka dan La muaqibë li hukmi Nuk ka asë kush mundësi me enrëshu vendimin e ti Dhe ja asaj kur vendosë sa të bëhë dhe e bëhet. Kjo është zhë tëtë që ti ki besu në ta. Kjo është Allahu Gjallat Gjallahu i gjithë madrishmi, dhe i gjithë mshirshmi, dhe i gjithë dishmi, dhe i urti. E gjithë a këto përgjigje dalin nga si. A përshëve, veç një pyqje si, sa përgjigje dhele t'javë. Allahu në dhe me menu, me menu, nga se ne kap, trulli me menu, ne kap, mend me menu, me analizu, që në baza analizave të Dr. Sudimera ta kuptojmë modestin e Allah xh.w. dhe atë ta modrojmë. Kjo është ajo që pa tash më afon sot në hyrje të kësaj ture të bekuar surrës El-Fil. Ë kemi mbetë pyetja si i ka shkatuar zoti, ndërsa do të vazhdojmë me përgjigje inshallah në xhoma e arsyet më lenë otomanduar. Zoti ju nderoj dhe shpoblef, e me kaj për dhofën për këtë takim ku ars porazan Safat rëgullojnë sa so të këni mundësit të në vëzët, edhe ju vëzëtë naltë, në naltës, e ku do qofshë në pjesë të gjamiës, kujdeshtë në mi për safat e jua, edhe në gjeshë një mirë safat që të kënë hapsirat tjere që të ulen mranda objekti të gjamiës, Zotër Shpër Lekhtë. Mësar Allah Mëllamu ala Mëllamu ala Ali, mësar Allah Mëllamu ala Ali, mësar Allah Mëllamu ala Ali, mësar Allah Mëllamu ala Ali, më